تین یو ش په من کې را یو ش چې دی ن هغه پهمن کې راستل ویوسم ایده او دی ته ایده دیسه مانا دا <تصفح> هو این یز من الشیعر شیعر من شیعر آخر چې ترخ کراو دی شیعر شیعر یو شیعر من شیعر آخر د بل شعر ما تنبیه علیه سره دا تنبیح نا پاغی بانده تنبیح پی باندیو کی چه اللم یشتحر که مشور نای تنبیح پیو کی چه دا شیر چده دا زمان نده دا ٹکرا دا بلچار خوما په دیخ پد شیر که روڑا او ما راق پر شیر پاغی بانده متزمن که و دغشت تکلا متزمن شو لکا ازازاق صدری و خفت العدا تمثلتو بیتن بحال یلیق ازازاق صدری وی کارچ دا ماسی نتنگ شی وخفت ل عده او زد تمثل تو زه د دشمنان نه یاېږم نو تمته ب بتن زه بیا یو ش تماسته پ کوم زه بتن یو ب ب حالي یا لق چې ما د حال سره لاخت دی هغه دا چې فبلله ابلو غ ماته وبلله اد ما لا او فبلله ابلو غ وي الله په نوم ما تهجیغته چې دما او میلی وبلله اد به او دله ما لا د په کوم مالا او تیقغ چې نه لرم نوګه دا د لومب کړ نه د اطلا ورکله چې دا روتو شیر زما د حال سره مطابق دی او دا د بل چا دی خوې خپل کلام کې راګې رومه نو د لومبی شیر نه پولګې ده چې دا, دا بییم شیر چې کم دینو دا متزمن دی او دا د بل چا دی او دو پهې خپل کلام کې راګیر کړی دی دیتا تزمین وی ولا بأس بی تغییر الیسیر او پروان نشتا کچر فرس کا معمولی غنتی تغییر اوشی نو تغییر یسیر دا بذیب دا پروان کئی اقولو لما شرن غلطو وغضو أقول لما شرن غلط وغض من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلاوة الله السنايا متى يزعو العمامة تعرفو أقول وإذا ويما غلط وغلالة تشغيل تيروت دي و غزو او اغیستر که کتا کلی دی منا شیخ رشید د شیخ رشید نم شیخ رشید دی پنجاب که یو در غرک نم چهو سده که نم دی و ان کروهو او دې شیخ رشید لره ناشنا کړلې دي نو زو واما چې هو ابن جلا وطللا اسنایا اس دادا جلا استاد زویره اودې پډې را کوخي دي او کله چې دې پټکي په سر کې نو تعریفو حبیابیو پی جانے دے لہا دی سننا پی جانے پیشوی کا نا دے شیر کے اثر کے دا سی دے انابنو جلا وطلع اصنایا مطا ازعو العمامت تعریفونی دا سر کے دا منگا غامل سے بو دے دے دا غویلو بے انابنو جلا زوید دا سی سری سوی که اغا پتول دیر کی پلقی کی وطولا اصنایا او اغا در دیرکورا ختون کے ده او متا ازعو العمامتا کل چیز خطرناک پتکی او اما تا شریده لیو جورتی باری نو تعریفونی تعریفونی تاس و بیاماو پیجنه ایڅکنه متا ازعل اماما متا کله چې په پټ کې فکر وو تاريفونی نو دلته کې شاعر هغه په ان ابن جلل او متا ازع اوروړو د هغه شعر راوغښت تغيير يسير پکه وکاو او د ان هو هو جوړک او د ازع نه څه جوړک یا ذعی جوړک او دا غته نه کلام کې ال اقال حل اق وي تلو ته حال و پر نستلو ته نو د اولو د اق چې دی ن منsurور یو منsurور ټکې د خوررو ټکې د تهې نظم ته تغا نوتو تنا ندم دور لکاو سا امیر صحف وی تیر کې وی تور کانی دیو سپین کانی دیو سپین تا با کریو وی اوان تا که دغا دی با تنگن دی خو سسرو دیو سپین چت دغا دی تور دی ناڅد واته میره ټینګ شسیر می داړ خوش فکر دا داغه نصرې شعر کراوس وای تور با ټینګن تور دې سور کوټه ماستر دې تور با ټینګن تور دې سور کوټه ماستر دې او تور کانه هو تور دې سپین کانه بکر دې نو ګورد چکم دغه پیش کړو کنه ناغه سبڅه توخه جو شیر تو خیجو نو دی تویلی کی گی آقا در آقا در دویوی زمان کلی کې تور باٹنگنیم دی و سر باٹنگنی دی و سپین کانیم دی و سرکانیم دی نا آگا تو اے تور باٹنگن تور دی سر و ماټر دی او تور کانی خو تور دی سپین کانی بکر دی نو گو امیر صاحب ساده ساله نو نده دا او و تماتر بیس که پرقم دشو کولی زمون کلي کیسه دي او تور پاتینګړم دي دا سدته وته سور تور پاتینګړل تور دي سور کوټه ما تړره بیره ته ته وډرو پاتینګړم او تور کاري خطر دي بکر دي غیره سپين نه وي بکرې ورته وي نو دا وته د پشهر کې دي تاسو ولې کېږي عاقد ولې کېږي دا ته یادي شیخ خسنجان سیبدالله پاکو باشی دا ما را اغا نوری دلیو خانم اغا داوی تاریبان تاوی دا داوشانتی چکم بیانا دا مری پا خواه صادق کنو وی دی صورتا به دغه وی بات اینگن با بی ها ها ها نو های های وان والثاني نصر المنظومي او بلداتي تمنظوم نصر طوالي فلوال لكاوال والظلم منشي من نفوسي فانت جد زعفة فلعلة اللہ يظلمو والظلم ظلم چده منشي من نفوسي داد نفوسو داد وظلم وظلم چه ده منشي من نفسه ده ده, ده, ده, ده, ده, ده ده نفسو ده عادة تونو نده ده, ده ظلم چه ده کنا نو ده ده نفسو ده عادة تونو نده ده ظلم ده نفسو نو پا عادة تونو كنانا وطه نو پا ان تجد که جرته بیا منه زعفة تنجي و سره ده وغا نو فعل علت لا یظلم دا به د سود نه نه کی پښو ترغه پورې شيخه چې په وخه نه وي په نو دا به چې ته په وخه نه شوي نو دې دا دا کوي به په خبره وایي په خبره را کنا نو تا دغه دا, دا زل ممن من نپوسې په ان تجد ظ فتن ف لتل لا یز او ته قد به ه قولو حقی من د شاعر صب د یو وک ص ق نه را شر جوړ کړ دی از ژل ممنې با و ان نه مع یوبه عن زلم په طببیتونو کې خللی دی او چې دا زلم ذو عندنا كل احدا الا ثاني يود دو علتهن دينيه تاخذ دينه عله فيه وهي خوف المعاد ودنيويه وهي خوف العقاب الدنيوي وان وفقني نحو قوله تعالى اوذم ذا قوله الله تعالى نحو قوله قول دقائل العيادة و سنة و ماجورة عيادت شكام ده ده دا تي بده كي سواب ده و مكرمت و ماثورة او ده يو عزت تي تي من قول لي ما هذا سرد دينا فنحن المرضوامن بخبلا ناجورة ونحن العواد او منغ تفوسونم كو وکلو دادن لای دو موپلې و دا او هر و دا د چې هغه میشننی نو هغه و دا نه دیه مینه امیشا هغهشن نهوي او دغه مینه مینه نه د ده مینه دا دغه چې دی نوحل لپېې د په دی کې پرانست دی قاللي القائل مری زنه تینا کوم نهود کو هو تهزن وي په نهې کوم نهتهي دغه دا مریزنا کله چې مونږ نه جوړ شو <مانگا> تا نو منګار ازستا ستا ستا پوسکو و تو زنی بونه تاسو ګنا کوي پناتی کوم وانا اتذرو نو دی وای و اي نحن المرزا وانا نحن العواد دا دی ډوم به د غاوته او وكل ودادن لا يدوم پلی سبب وداد ته دې خو د شرک دغه نشته دی اول ک دی د دا, دا مطلب دی چې دا محب چې دا خوب یو ببیماری ده نو بیمار عمدي بی او بیا دی ځ نو د محبوب تهپوس کوي نو عیادتم یادتم دی کوي او محبوب چې کم دی نو هغهه دی ووري نوجررم به مغه کی او بیا مینت اوزاري سووک کوي مینت اوزار هم دی کوي خپ نه شو داس چند د وغه شانچ پیش التلميح هو ان يشير المتكلم كلامه لايه او حديث او شعر مشهور او مثلا شاعر او قصه تويش دي تلميح ديتوي اي يشير المتكلم شي متكلم اشار وكيف في كلامه فخبل خبره لآيةن آيتا او حديثن يا حديثتا او شعرن يا شعرتا مشهورن جدا سي مشهور شعري او مثلان يا سائر او مثل تصائرن خوري او قصهن يا او قصيتا لكذا قول لعمرو معرم فا والنار تلتذا ارقو و من کفیسات الكربی اشارہ الیل بیت المشہور al مستدي روė آممر عenda ko مستدي روė مرenda ko کل مستدی me نظza بري دا او س او دی په ش ک په ده په پا ده د که ده ده غا مزمت بیانی وی المستدیر بی عمرن کم سلی چه ده عمر پناس لی عند قربته د غم په وخت کل مستجير نو داسې دي چې دې فنا من رمزا د او د کرمنا بن نار په اورسا الک خبر مکه وې کوټک شه المستديرو بعمرن اغه سره چې اغه پنه حاصلې په عمر سره په وخته مصیبت کې دا ستې لکه یو سالې د ګرمه تختی او ورته ورشي یلکه که پتا یو تکلیفی او ته عمر رواره لی که هلسه با غم تکلیف تیو مالا پناه نو دا داسته ده لکه چه داغل تا گرمی او تا نور ته ورمنده که او تا نورا مالا پناه را نو تنور نور با پناه در که که خبری وصیده خبری وصیده نو د عمر سره چه تا پناه والی نو دا داسته ظالم سلیده چې دی با دی دا اغا اغا اغا ده تچی پنالی اغبتی خی نو د اوس راشه یو سری ویلی دی وی امر وی امر خنه ده اور خده نو بل سلی را ناغس و ای اغوانی و ایتان عمر خده او دا عمر نا و یور خده کوس بیشکتا تانا و ای عمر خده السلام علیکم خا خا خا سنگال آو شکر ده خیر آ بالکل غیره کړی دي ها ها ها صحیح صحیح ها واه ها تاسو به نه شويه د ډېر په باراله راغړوم به شاعر نو اغه وی چې د عمر نه پانا ده بل چې انا عمر ته پانا علي کنه نو دا سدا چې لکه دا ګرمه نه تنور ته پانا علي نو بل سړی راغې اغه چې تا ته پانا علي نو دا عمر پانا ته سرچند خبر نو تا چې پانا ادي نو دا عمر پانا خره او دا عمر نه چې پانا علي نو ته نور پانا ته نو ته خو ډېر په باتهری بیا تاسو د شیر په مطلب باندېورسې دی که نه په ل م که نه یر د سلی ډېر بربرنیسمم کاره کله کله کله ته به و کا سلی ب سره ګوره مستدیرو به مرین ان د کوربتې کل مستجر دد شسه مطلب دی یعنی په امر چې ته په نانیسشي نو داسې د لکه چې د ګان یو سری اوور ته تختې نو دابل شر شو و وله مرونمر چې والی معار را ارمض د ګرم په مقابل کې او د اور په مقابله کې رقکو عمر خو خده دیوه اخپ ډیرر م رابانانه دی و یا میر صاحب امن کا استانا په ساعت القربی په ساعت دغم غم کې دغه دغه دغه عمر چې هغه ورخ دی نو دغه عمر بیا استانا اراقه نرم احضر نارند ډېر میرا باندې لکه عمر که بلاد نو دغه میر صاحب قربالا پکښ دا ستیس نو دا لومبي شاعر په دی لا عمرو معرزکی اشاره دي شعر تقيت لك المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بن ناري حسن الابتداء يو حسن الابتداء وهو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذب اللفظ حسن الصبك صحيح المعنى قلت لك يا أستاذة تقرییر دا, دا ابتداد داسې په ګلالیپ وکه جوشیلان داس کې او د من کې چې کم دی نو ضب بیا یو قابلبل خواال ش خو چې کله نو بیا داسې خبری وکه چې قوم بیخ بیکې نو د قای کې طب بس کاه نو دی به و چې بس کوې نو خبره نو ټول په یو ترمه کوه یو لومبی کې خو لومبیله د داسې خبرو انتخاب وکه چې دی بس متوجي شي دیمانس کې پیانا کا مقصد پېښل او دا اخر کې چې کله بس کې نو دې لاته خبرې اوساته چې د یا خو خند یا خو چوي ابن جوزي وی وای د 10000 مجما ته ما تناستای نو د 10000 مجمع جړول دا د ما ته د لیک سات کار دی د 10000 مجمه جړول دا ما ته جفت وی هو یو تر لوځل د 10000 مجما ناس تا ما عين الا تدمه یستر کا پهې داې نه وچ و کې نه ده ما چېکه یا ی ن جو <تصفيق> ان نه جو حالک دا بهقطته مضي چې دا ټول بچ او ته غرک شوته ل ننفس یبن جو نه جو و حالک ته که دا خلک بچ شي او ته حالاک شي بیا بهڅ نو خدا خبره چلت چلت یاد رک چه در طول دنیا پا وعازو که پا خطباو که پس پا دغا باندې پا طاپ ابن جوزی ده چه لکه تاریخ کې واعزین چی دی چه اغیی واعز کرده ده و خلق که متاثر کرده ده نو پا غیر که چه نو ابن جوزی پا په دنیا کې صداforeach کارونه دی په صبر کې حضرت ماویا پټا په صاب کے دا دغارا وایل دغا صاحب ابن وایل پټا ځکه دته یو خبره ننوکړه کان نو کال کال به خبره په خله نه راولای به نور کو نو دا هو یو دغاو کړه دا چې ما یو کتاب نه چتا نقر کړو و مایو رساله ده کچاب شا علشتاتو علشتات لی صلاح المسلمین و المسلمات نا غی که دا دا جانتی مزامین دی نا در ما دی دا پارلی پلی دی چه کل سالی دا درد قرآن کئی که نا نو دا بعد یا تونه دا سپاتو سروابسته نو هغه یا چې چه توه نو ترجمه به که نو چې ترجمه او که نا خو ساده ترجمه ان الله على كل شيء قدير او دلایلی نو امی سره حبوری د غم شي او आम्ही سره داسې لکه مارګی جنہ خبره غواړي نو دی بیا لك په من ډاراسي نو چته دا دا مونته دي دا مونته نو چته په دی غیر چې نو قران بوته وره دا غدا دغه وانت خبرې دی هغه کې چې درس بسکه یو ټاپک تي وای تا وای چې لکه ل سره دنیا کې کم خلک په کم کم کسان په کم کم لین کې په چاپ لکه یو ور دا تاپک کېپلو دا تاپ کې د چې کم کم اسباب د سرهدي غټاپ کم کم سبب سره را ځي لکه دا سباب بیا و قا په انسان زیکر کوي نو داسې تحسیینات دشیطان نه کمې کمې خبرې ويیاقاللاگانې دی نو دا تاپ کا ساارمون به تار دی کار دا سی اسباب دا عذاب قبر سیدی دا یو خیستا عنوان ابن قیم په کتاب روح که زکر کرد مواعز و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو درویس سلیم و کانا نبیو گو پا نبیانو که دا دا شان سید دا سی ملنگی گونتیو دا دیره میره دیره خاص نلره دا دا دا خبر تصوف سر دیره مزیداری لگی نو دا یو ځان ل کااف دی عیسی نو بهر حال د مار زی لاان هو هللمبارره کې پ نو دا تقلیر چې ته کې یا بیان یا شیر نودي ک دام دغه سته یو کالاام شروع کې چې په داسې انداز شروع کې چې ابتدان ته سامي چې دی نو هغه دغه چېنا حسن الابتداء ہوا یجعل المتکلم و مبدع کلامه چذی افتداء لکلام مگردی عزب اللفظ حسن السب کے صحیح المانا <تصفح> فیدست مالا علا اشارت النتیفتن المقصود کل چدا شاملی پر اشارہ بانده چیغا مقصد طرف راجیکی کی سمی براع پر استحلال لکہ کورا تو خود باویکا نا نو نطبقی داشتی قیقی رولی چه اغا دغت رازی دغت راجی و دیتا براعتل استحلال وی اگر سقایت اللہ چان خطبہ دی کتنی ناریکی ویچی الحمدللہ الَّذی جعلن نحو وصرف کفقار الزهر ل... جعلن نحو وصرف للقرآن کفقار الزهر لیلانسان وصلہ نو لذاد عل النحو والصرف تاشارف وتشیر استو سکیله صرف و نحو کی لار روان بیا وی و اعربا معانی تنزیل الرحمن للانس والصلاه والسلام على من اعربا معانی تنزیل الرحمن للانس والجان نو اعربا کار کیلی دی هو اعربا کی اشارہ دیتا چې رستو کتاب کی اعراب را روان دي اعراب ترکیب توي ها ی اعراب ترکیب تو <تصفح> نو دیتوي برات استهلال استهلال كا قوله في تهنئتي بزوال امراضه يو سړي دی هغه بنتا چکم دینو مبارکي ور کوي نو جوړ شوی دي نو مبارکي ورته ور کوي وې المدعو في اذعو فيطا والکرمو وذاله ان کاله أَعْدَائِكَ سمو و م اویا وي غون د بزورګي به جوړه شي ک دا اوپته کله چې ته جو شي وال کارمو او غون کارم به جوړ شي وذاله او ل عن کاستانه الله کس سقمو ستا دشمنانو مبارکیه که دا یا لکه یو بل سره ده وغا وی وی قصر علیه تحییت و سلامو خلعب علیه جمالها امیر صاحب کور جوړ جور په دیر کې نو منگا ورلو مبارکیم ورکولنو اسد و تشیر ہوئی وی قصرن امیر صاحب وی دا بنگلده علیه تحییت و سلامو ده ده تحیه و سلام وی عليه عط علیہ جماله الايام وی رواه پدبه نه خپل جمال راپور کړي نودا اوس اشاره د دې ته چې دا قصیده کده نودا په مبارکه کده او حسن التخلص حسن التخلص دې دې ته ویش ته تمهید کیږي ده دی یو خبره ده په او بیا داغین اوزی داغتا مقصد تا و پداسی ربط سر اوزی چې سړی پی نشو چی دی پا کما طریقه باندیخ خپل المقصد تا لگ هو الانتقال مم ما افتتح به الکلام الى المقصود دا انتقال ده دا اغشنتی د کلام پا غی شوی مقصود تا ما عاری آیت المناسبت بینهما لکا دا قول دعت النواب فراقهم فتشتتتو وقض الزمان بینهم فتبددو دهر زميم الحالتين فمابه شئ انس واجود ابن ارتق يحمدو دعا وی اسو اشتت لی دا نو دعا دعا نامیل شای مدحکی که سنگدهو تیرولی ندا شیر وطاوی وی دعا تین نواب پراقه هم پتشتتو وی پراق وازو که نواب جدایه پا دوستان پا جدایه وازو که پتشتتو نبس دوستان خوارشو نو وقزز زمانو او زمانی پیسلوکڑا بینهم دادی پمیسکی پتبد دادی وی دهرون زمیم الحالتی وی دا زمانه چې دا کنا دو دادی دوال حالت بد دی اغا اتفاقی اغا وی سالم او اغا, اغا جدائیم ترخدا تا سو پیش زکه د ابن جوزیو کتاب د مولوی سابيو جل کړي زم ول حوانو مې زم ول حوا ما په اوس پکې کاټلو او هغه بونو مرکز څخه د مرکز الاسلامي د نسب الشافع هغه کې هغه پیخي کمپونس جوړ کړو نو هغه لدا شری محمد نظام الدین شاه او تقی سې وو دا موتی عبد السطار صاحب د ملتان هغه وخت کې دمډیو ارا د مشران پول راغلی نو زه ارا ازون تلو منه ای د شپې هغه کو توفانا کولو په اړه څوک په کې متاله کوي زوار نن وا تم دډون بنا چې میرا کتاب توګه تل په نظر راغی بس زه تکي ناس کوم نو دا میو کته نو سیلکل میم ته نوځه زم ول هوا کې دی وی چې د عاشق ناموراد د طریقې کار دی چې دی په وصال مخفي او په فراق مخفي په وصال دی خپه دی چې دا وو زو بیا جدا کېږم لقب پس بیا جدا کېږم نو دی پتی خفي او فراق خو دې فراق خو خفګان خفګان دی نو اسدوی د هرون زمیمه حالته نو وخت چه باید کر یا یو شی پات دی چې سړی د امیر څخه خوا کی نو نه بخپه کی نو دی اوس غلی غون ته د امیر څخه ماته تا واته خلل رس کانه ډیر په باریک انداز سره کوئی پما به پیبيشه اون سه وجود زمانه کی صفاتي سوا د سخا د ابن ارتق يحمدنا يحمد شيءن سوا ابن ارتق سوا د سخا د ابن ارتقنا يحمدوا چې دا رحمت کول شي برات الطلب هو یا شرط طالب علما په نفسی دونا يسارع الطلب ای برات الطلب برات الطلب دي ته وای چی طالب اشارو کی دخپرڑو دخپرڑو خبرو پر اشارو کی دون ایو سر رحا پی طلبو بغیر ده دین چی تصریو کی پا طلب کی کما فی قولی ہی لکا قول و دے قول که وفی النفس حاجات وفی کفتانتن سکوتی کلامون اندہا و خطابو و پی نفس حاجاتون زما پا نفس کې دیر حاجتون دي و پی ک او او کې فتوانت تی فتاکی خیارتی آدھا سکوتی کلامون زما سکوت کلام دے چې چپ ما زما دا چپ کلام دے اندہا وخطاب د دې حاجتونو سره زماده سکوت کلام دی او خطاب دی حسن الانتها وهو یذ علی اخر الكلام حسن الانتها ده ته وای چې وګر د لشي اخر د کلام عزب اللفظی حسن الصبکی عزب اللفظی خوغ لفظ راوی حسن الصبکی خيستا ولي كي دو والا رودي صحيح المانا فإن اشتملا علامة يشعر بالانتهاي سمي براعة المقطع نكتر دا لفظ مشتمل بي علامة يشعر بالانتهاي فأغش بانده چهغا اطلاد انتهاور كي نسمي براعة المقطع ګوره دا درې خبره شي یو چې د بر استال دی یو د برو طلب یو دی برول مقطتال براع استان خو دی ته وي چې ته په خوطب اشاره مضمونته کې چې رست مضمون دا را روان او برول طلب دی ته وي چې خبر په خبره خبره کې اشاره خپل مقصب تهکې خو خکاره و نه چې زما دا کار پا دا شیر په کار دی او برغه پول مقط دی ته وي چې ته اخ شر و هغې که داېټې را وړي چغ دلالت کوې چې زه بس کوم خوکاره وونه چې بس کم لکه زمونږ شعر سرب چې شعر ووي نو بیا چلاسی بابا شیر ووي نو اخیر ک په کې چلاې را وړ ا نه سردي مطلبی چې شی په ختم میدو دی ل نو دا بقی ته ده بقا دهې یا کا په هلی الله دی تا باې پرې سوونهزه بقی ته باېې پاتېشيته بقاې باقا د زمانې یا کا په اهلی د زمانې کاره کا په اهلیی د زمانې غه یع د اهلی زمانانه تاته راضې او تاته پهناېلی نو ته د دونه جمعدې پاتې شي سونه او د زهه چې دعا او کوم نو لبرېې شااملو دا دوا ټولو خلکو ته دا تا ته دوا نه دا ټولو خلکو ته د ولې ځکه ته د ټولو خلکو په کار نو چه تا تا دوا اوشی نو دا دا تولو خلقو دا پارا دوا دا بس دا کتاب ختم شو الله تعالی دی پی تاسم پویا کی او الله تعالی دی دا زمونږ استاس دا پارا دا قرآن و دا حدیث تا فهم زریعو گرغی او اللہ تعالی دی زمونږ تولو کارونو آخری خاتم خستا کی وصل اللہ تعالی دا, no دا آخری بس سبق الگوال و زبل